Ba, telefonaren bestaldean Andoni daukagu Bartzelonatik eta saioaren hasieran esaten duen ba, greba bertan bera utzi zela, baina omen azken momentuko berria ditu andoniren bidez eta orain bai eh, esaten zenuen duen garaitzera goazela Bueno, kaixo atzalderon a ber, asieratik anaziko naiz e, bueno, joan denaztean esan duen guzti horretatik an erbia edo guintzat bete da Haber, explikatzen atzeko nahez, explikatu, explikatu nuen joan denaztean, ba, TNB, Dala Transportes Metropolitanos de Barcelonako enpresak, gero bat ditu azeukala ba, Kongre e, e, Mobile Kongresu Internacional honekin bat eginez ez eta alik eta ba, izkan bilada ondera montateko zaiak eran edo. Baina pasatu izan, pasatu dugu dana da, aseguru, pasaren azeuru honetan, Ba, bai enetroko langile... Bueno, batz ez dut, enetroko langilek, zopaten greu bat eskombokatu egintzutela, eta honena ba, dira edo, edo, autobuseroek ere, enpresa bat direla, ba greu bat eskombokatu egintzuten azkeleko momentuan. Eta orduan duan, bueno, pasazan gauza izan zen, bai, hau asamblea guztiak, eta, horla, ba, e, antonaturik dauden batalde guztiak, eta edukaten, ba antolatza ketaren guztiak bertan bera geldu zirela eta bueno eta esan behar da ba astearenean ba nahiko horreko egun tristea izan zala eh bueno ba ba prestatu guztiak bertan bera geldu izan saiatu ginian manifestazio bat egiten kongresio honen inguruan, eta oso jende gutz etorri izan e, kalean bueltak ibele ginian horlakoin inbako zentsurik gabe daiko ba porrot sentsazioa edo Ba, okien, uen, eta esan behar da ere oso grabia izan daraz eh, TNB-ko langileak edo, edo dira, gaur egun Barcelonaan ba, entolatuta jabaitzen duten eh, ba, lang talde edo, sektore bakarra edo. Eta gainera horreako ba, movimendu bizantokupi autonomoarekin horreako ba, nolabaiteko lazuak edo dauzkatena. Eta beraz, bat zelenean esan behar da oso trizen dela mundu guztia, oso baizkia tera zara eta guztia egen benetan Bueno, eta dikaen oso so za greba izandudala, ba autobuseroak eta metroko langileak, ba, greba bertan merei utzi izana. Baino, izan e -e itsun ere bezaletikan asteazkenean eh asteazkenean eh -e -e ikaslek eta eh greba eta ditua zokatela. Eta bueno, eta gaurri gaur izan daguna eta goizeko ba, amabitan uste bete do, manifestazio bat ditua zegoen, bai, ba, digan ezkuntako ikasleak, bai, irakasleak, bai, univerzidadeak, bai, e, ba, ikerlariak, ikerlariak, eta, ba, horra manifestazio bat, e, bueno, manifestazioan diu bat edo Eta, bueno, eta manifestazioan esan barra, bai, oginia pertsona inguru edo ikartu gerala, eta, ba, ni oso, oso alainago, e, zeria zen, oso oso manifestazio indalxuado izan da, eh Barcelonaan da. Bar, Barcelonausian ma bar, bar, bar, esparrua gero bihurtu dala, eh izan da bada ikizilkiak eta egon eh, eh, direla eh hon zehar eta eta bueno, eta azkenean bueno, ba rektoradua, unibersitatea, rektora dela da eta eta hori, ba, jende askolkatu bera egun guztia hostiaka ibile gara, ezan barra ere hogeiak egon egondirela. Baina, bueno, egia zen, bat, e, Atzo edo azorenean genu kantristura generalizatuarekin konparatu, zola ur mundu guztia oso dago, eta ikusten genuen... Ba, Bide edo zela beltza eta eta ari bat iskat igual argitu egin degula. Uh -huh. Eta zen berdara plazaketan junkera lareatzen lehan kongresuari pixeta horregitera eta horreare ba, jendea zolkartu gara indar bastantela kutsi dugu eta bueno, zen berdara oso egun polita izan dudala. Eta ari nikoen ez da bukatu zeluen beratzen, beratzen eh, Unilisien korrektoratuan ba, asamblea batago dago ditutan nio nainatean nago jendea hitoiten eta ona bueno, eta gendean hemen ba ikusten da ezagunak eta elkatzianean no? ba bezarkalak ere ematen ditugu batabezea eta zorio zorriendu gara eta bastante konten gaude gain bastante content gaude. Gero Andoni illa da egoera e, oso desberrina dela baina Valentzian ere bai ikusi dugu azken asteteetan e, istiluaek e, egon direla protesta handiak ere bai baitare ere eskuntza mundutik etorri direnak ez ez dakit e, horrelako giro orokor baten e, sartzen ari garen nuno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 ba aurre egin dezela eta gauzak esan dizkitela eta eta hori izan da hori izan da bueno izan da bloke txo bat bezela manifestazioa un dira eta sentena eta geroen manifestazioan dira karto belanean izan bar da jende gehiena edo bueno unico 60 70 dira mintzat 17 urte sortutiko berako azalak eta oso jende oso da ze motibatutakoan oso oso basilema garatua oso lemantik kapitalistak eta oso oso ez oso, zait, oso Ba, kutxu indartxu bat edo somatu deugula. Eta gero ari dezmanifestazioa zieta bere ala, bolsako dizitzena ditzik ba, dala polizitzen gura dutatzegon, eta bolsari egin, zerre egin, ezin geneiakonez, eh, jendia, ba, zi, da, ondoko banko bat iba kaina sartzen, banko bat txikitu egin da, gero, bueno, e, zen cadena kadena sartu dira la, ikasle talde bat, e, programazioa eten egin dute, eta bertan komunikatu bat irakurri dute zuzenean banko Bilbao biztaiako zugurzor batea ez hartu diat, txikitu egin dute, jendeak eragazio egin dute. Hori, galtzenako bat, e, iaia bartona guztia, egun guztian zehar, bat, mozuta agon da, goiz, goizetik goiz e, universitade inguruko, eta etxin inguruko, baizik eta Kalerik nagusienetan, rondetan, eta ba, bide mozetak egundu dira, egundu dira, egundu zientziar, bertzen nagozien blokeatik egon da, eta bueno, ba, oso, ez ba, da dit, da demostrazio hundi bat edo egin dugu gaur egia zen, eta bat importantzera da ba, oso jende gaztetxo bat, eta izan da protagonista gaur bat ere oso jende eta eta horako ba, e, Green oso fuerte batekin edo, Agero, ba, sendia, eh, hau beste manifestazioa da la toro en Gran Via la beste manifestazio bat da. Eta hari ba bastante bastante potente izan jendea zo dago eta eta ba, iba, a, izan bertere ato, si instituto okupatobiltza la, si iba Gaur Barcelona Inguru okupatuta hondira, eh, Amarca, pero, o sea, manifestazioa la toro. Amarca, izango liera zena do. Barcelona uteli Amarca okupatuta tira carga uean eta bueno, eh televizakoko forona baten ondoren bajatzen da, da ni, rekortez, ni palos ni manipulazioan alforganizazioa kontra al kapitala txamarrenda del hemen hau ba, enzerrandian un, unibertsitate parendaudela eta ezera televizunak danak pintatuta banko pilla puskante kostumira eta bueno hori izan gaur borroka egon indartzu bat izan, izan da eta naizte zure aurreikuspenak eh, oso zuzenak ez izan aurreko hastekoa horrengo egunetako zer andoni Ba, ez eh, da gugo sondor, ezan, biha dut, bere, bere, oso manifendu bat dut granbiak ikan. Bego, entxe, hain ez ikusen, oso ondo, ze ondo, entxe, hain ez ikusen manifestazio bat hemen granbiak ikan. Ba, ez da gugo sondor, dut, rektoratu, okupatu da, eta rektoratu ganteko intentzioa badago, baino rektorea, edo, universitietako rektorea, que mandio baimena eh, poliziarizartzeko, Eta benaz, kaguna gota nikusuko dugu, baina bariteke bat iztilloak ariago. Zerreko ah, era sortzen mani bat dira, jendea sodulea dago. Eta, bueno, nindar batzantik usen da, eta ez dakit polizidak edo instituzioen nora nion duten ba anitik ba, antira, eh? Zer, bueno, ikus nireagozak ba neko, neko bizira biltala negirazan. Berandoni, ba, mi esker e, gurean egon izanagatik e, gaur ere, eta ba, animo, e, ba, martxan zuten borroka horrekin. Ba, ba ezan margona ere, peine izan duela, la batean ez tekatu, ez tekatu behar politiagoa politi, politi, zepajat izan dan, ezin meluko langilean artean, os neko horra behar izan da, eta izan liteken atikan, eta joan den laztian ezan duen guztia, ondo batean izan balit, ba, orain oso goda politiko-politean agungo giniake, egin azan oso oso goda politiko-politean agungo Baina, bueno, ala ere, ikusten da, ba, balagola indarra, balagola nola no baiteko azterrea, eta ba, balagola nolako maza soziala, balik eta bazta indar gehiendeak guzteko. Eta, bueno, ba, nahiko konten gaude egia. Zena togeneukan tristuro aloko horrearekin komparatu, oso konten gaude, oso konten gaude. Ondo, ondo, ba, esamezala ánimo, eta urrengo arte Andoni. Vale, muchu ba, munu guztiai, adio.